«Нашим товаришам!» «Хто дбав про майбутнє старшого, навіть коли б нас уже не було на світі?» «А він залишився, точніше він би утік з нашого загону!» «О що означав для позалужного цей блокнотик?» «Візьми галку цю безхитрісну сповідь нашого загиблого бойового побратима!» «Сховай блокнот разом зі своїм зошитом!» Я взяв блокнот, потримав, а потім розтуднув ранець рації і поклав блокнотик у свій зошит. Буде час, прочитаю. А Освальда він убив, щоб латиші ненавиділи нас, сказав латиш, зважуючи щось на великій долоні. «Страшно подумати, що сталося б сьогодні, якби я і майор Цибуля не розстріляли старшого», – вигукнув Юхан. «У тебе дуже мокрі ноги», – раптом звернувся до мене кудрявий. «Змерз?» «Та ні, не мокрі, а задубіли, що й пальцями не поворухнути. Краще б уже йти. Кров все-таки припливає до ніг душі», – відповів я. Та ось повернулися і розвідники з хутора. Тепер всяк так можна намалювати події, що відбувалися за лісом після недавнього бою. А з радісним подивом солянин розповів латишу, як утікали німецькі солдати і айсерги з лісу, куди їх привів хазяїн Білого дому. Німецький офіцер вважав похід по свиню провокацією самого хазяїна. Хазяїн хутора подумав, що до нього завітали лісові приблуди, яким закортіло поживитися свіжиною, а не якісь там парашутисти. Так він і сказав німецьким солдатам і айсергам, які розташувалися у селищі. Айсерги знали краще за хазяїна, хто міг контискувати свинину, і тому до лісу було послано роту німецьких солдатів – до якої примкнула й команда айсергів. Однак сталося непередбачене. Загін з 200 солдатів і айсергів був розгромлений. Щоб виправдати втрати, німецький офіцер неначе змовився з айсергами, доповів по команді, що його солдати брали участь у бою з ротою, чи з батальйоном російських парашутистів, яких Бутін та Маршал Говоров, десантував останніми ночами у самісінький центр Курляндії. «Переповідають слова Айсархів. За кожного куща стріляють червоні, за кожного дерева. Одних автоматів у більш сотня», – сказав Юхан. «А Катюша!» «По вас не стріляла?» запитують у них хуторяни. Додав латиш і потряс долоною. «Як це по-російському? Не дали ми ворогові в нашу кашу наплювати». «А свинячу голову залишили», пожалкував кухар Михайло. «Який би холодець був?» «Одійдися без холодцю». Не дожиру будь би живо, заперечив шкідник. Переполох у гарнізонах противника нам ні до чого. Це означає, що цієї ночі буде підвищена пильність, що на хутори, на розвилки доріг, військове командування надійшли іще взводи солдатів, зважаючи на такий численний десант червоних. А у нас. П'ятеро поранених. Троє лежать і сидять на санях, у які впряжений трофейний кінь. Двоє несли, перемінно ми, на своїх спинах. Рани з батареями я віддав Августу, який йшов у слід за мною. Але й іншим хлопцям не легше. А ті, що повинні розпочати вогонь будь-яку мить, не повинні нести зайвого вантажу. І мені дістався феєр Куйбишевський, добродушний, родуватий земляк Коропа.